Ein deutsches Märchen. Idas Blumen Glaubst du an Magie, an Fantasien, fliegende Fische und tanzende Blumen? Oh, aber das solltest du. Denn nur wenn ihr es glaubt, werdet ihr es sehen. Bist du bereit? Beginnen wir also mit der Geschichte von Ida und ihren tanzenden Blumen. Alles beginnt in der Stadt namens Quicksville. Ein Ort, an dem Magie lebt. Spielzeuge, Bäume, Häuser, sogar die Möbel. Hier wird alles lebendig. Aber hier gibt es jetzt einen Haken. Denn nur wer an Magie glaubt, der kann sie sehen. Direkt im Zentrum von Quicksville, in einem großen Haus, lebte Ida. Ida war ein süßes kleines Mädchen, das ihre Blumen liebte. Die Rosen, die Nelken, die Narzissen, die Tulpen. Das waren ihre wahren Freunde. Aber Ida lachte nie. Der frische Duft der Blumen, der Sonnenschein, der Morgentau. Alle versuchten sie zum Lachen zu bringen, aber sie alle scheiterten. Sie sprach mit ihren Blumen, sie kümmerte sich um sie. Sie goss sie jeden Tag und doch lächelte sie nie. Ida liebte es zu zeichnen, ihr Vater liebte Ida. Er wollte auch, dass seine schöne Tochter lächelt. Er arrangierte Kunstunterricht zu Hause. Alle jungen und klugen Köpfe von Quicksil gingen dorthin, um Kunst zu studieren. Unter ihnen war auch Henry. Nun, Henry war ein kleiner Junge, der an Magie glaubte. Er sprach mit den Bäumen und Sträuchern. Früher kamen Wolken auf die Erde, nur um ihn mit Regen zu überschütten. Niemand glaubte an seine Geschichten, aber das hielt Henry nie auf. Eines schönen Tages. Was machst du da, Henry? Oh, ich bin froh, dass du gefragt hast. Sieh dir das an. Was ist los mit dir? Das ist ja schrecklich. Weißt du überhaupt, was du da gezeichnet hast? Ja, hier. Das ist ein Mann, der am Geigen hängt. Er hält ein Herz in der Hand, um zu zeigen, dass er die Herzen der Menschen gestohlen hat. Ich denke, das ist ziemlich interessant. Interessant? Dieser Junge ist verrückt. Neulich sagte er, dass es eine Sternschnuppe ist, wenn ein Stern den Himmel verlässt und auf die Suche nach Liebe geht. Stimmt das denn mit den Sternen? Oh, natürlich nicht. Genug jetzt von diesem Unsinn. Wie oft habe ich dich gebeten, aufzuhören, Lügen zu verbreiten, Henry. Bei allem Respekt, Sir. Ist die Vorstellung nicht die Art und Weise, wie ein Kind Dinge lernt? Große Erkenntnisse können durch die Förderung ihrer Fantasien gewonnen werden. Bringen Sie mir bei, wie man unterrichtet, Madame? Oh, uh, nein, äh, ich bin nur... Das reicht aber jetzt. Ich lüge nicht, verstehst du? Ein schöner Stern hat es mir selbst gesagt. Der Stift in Henrys Hand nickte aufgeregt, aber leider glaubte Cherry nicht an Magie und so sah sie auch nichts. »Wir sind schon spät dran, um mit dem Kunstunterricht zu beginnen. Wo ist jetzt das Mädchen, das nie lächelt? Ida?« »Oh nein, meine Blumen. Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Seht mal.« »Warum machst du dir immer Sorgen? Hast du nicht gelernt zu lächeln?« Aber es gibt nichts, worüber man lächeln könnte. Sieh dir meine Blumen an. Ah, wie albern. Sie verwelken natürlich. Wie? Was? Oh weh, oh weh, oh weh. Das bedeutet, dass sie im Sterben oh. liegen. Ach du meine Güte. Als Pianist war ich besser dran. Und jetzt? Das ist halt die Natur. Alles muss mal sterben. Jetzt lege sie beiseite und lass uns mit unserer Lektion für heute beginnen. Aber Ida war nicht in der Stimmung zu zeichnen. Sie sah ihre Blumen traurig an. Was habe ich getan, dass ihr gestorben seid? Warum kann es nicht einen Grund geben, glücklich zu sein? Was hätte ich tun sollen, um euch zu retten? Hör nicht auf ihn, Ida. Sie sind nicht tot. Sie sind nur müde von all dem Tanzen. <lacht> Tanzen? Nun ja. Ja. Kennst du nicht das Schloss vor den Toren der Stadt? Das Sommerhaus von unserem König. Dort gehen sie alle in der Nacht zum Tanzen hin. Ich war gestern auf dem Schloss. Es gab keine einzige Blume oder ein Blatt am Baum. Sie bleiben tagsüber nicht dort, denn der Burgwächter ist nicht nett zu ihnen. Er spricht nicht mit ihnen und ist auch nicht vorsichtig. Sie gehen dorthin zum Tanzen, denn dort haben sie einen großen Platz zum Herumrutschen. Aber sie müssen vorsichtig sein, wegen des Burgwächters, der in der Nacht durch den Palast geht. Eine Blume bewacht immer die Tür. Sobald sie seine Schritte hört, erzählt sie es den anderen Tänzern. Alle verstecken sich, wo immer sie können. Wenn der Burgwächter hereinkommt, riecht er nur einen Blumenstrauß und sieht nichts. Wirklich? Ja, ja, ja. Dann, nach dem Ball, gehen Sie alle zurück zu dem Ort, von dem Sie kamen. Und dann warten Sie wieder auf die Nacht. Warte, sagst du die Wahrheit? Ich will es sehen, aber ich kann nachts nicht ins Schloss gehen. Was soll ich tun? Hm, lass mich nachdenken. Ich habe einen Plan. Versprichst du, mir zu glauben, Ida? Denn mein Plan wird dich die tanzenden Blumen nur sehen lassen, wenn du versprichst, daran zu glauben. Mm, okay. Super. Wenn du heute Abend schlafen gehst, schließ die Tür deines Kinderzimmers. Auf diese Weise können die Spielzeuge nicht weg. Sie werden dann in deinem Kinderzimmer tanzen. Aber denk daran, viel Platz für sie zu schaffen. Sie schwingen zu lassen, ohne an deine Möbel zu stoßen. Du weißt, wie sie auf einem Ball tanzen, oder? Henry, was zum Teufel machst du da? Er hat mir gezeigt, wie Blumen tanzen. Tanzende Blumen? Oh, Gnade mir! Wie kann man den Kopf eines Kindes mit so einer unsinnigen, dummen Fantasie füllen? Schluss mit dieser Blumentanzgeschichte! Nach dem Unterricht ging Ida schnell wieder in ihr Zimmer. Oh, hallo Sophie. Hoffentlich hast du gut geschlafen. Mm, sorry Sophie, du musst heute Abend woanders schlafen. Diese Blumen brauchen mehr Pflege. Sie sind müde. Ida konnte schwören, dass sie gesehen hat, wie Sophies Gesicht blau wurde. Aber wer würde ihr glauben, dass eine Puppe Gefühle hat? Schließlich ist es nicht das, woran jeder glaubt, dass eigentlich die Wahrheit sein sollte. Schlaft jetzt ein, okay? Und wenn ihr zum Tanzen geht, strengt euch nicht zu sehr an. Die Blumen reagierten nicht auf Ida, aber sie wusste genau, dass sie ihr zuhörten. In dieser Nacht konnte Ida nicht einschlafen. Sie erinnerte sich an alles, was Henry ihr gesagt hatte. Sie verschloss die Tür zu ihrem Kinderzimmer. denn sie wollte nicht, dass ihr die Blumen entkommen und in Schwierigkeiten geraten werden. Aber mehr als das, sie wollte sie tanzen sehen und sie glaubte, sie würden es tun. Oh, lasst mich die Blumen tanzen sehen, bitte. Endlich schlief sie ein. Hm, oh, was ist das für ein Geräusch? Oh, es müssen die Blumen sein. Sie tanzen. Ich muss gehen und zusehen. Und da waren sie alle. Die Rosen, die Narzissen, die Nelken, die Tulpen, alle. Oh, was für ein herrlicher Anblick es war. Die Blumen aus allen Vasen ihres Zimmers schwangen und bewegten sich über den Boden. Lilly spielte auf dem Klavier. Nach diesem Anblick konnten sich auch ihre Spielzeuge nicht zurückhalten. Oh. Das ist die beste Nacht meines Lebens. Alles war glücklich, bis plötzlich der lange Besenstiel schrie. Wie kann man den Kopf eines Kindes mit so einer unsinnigen, dummen Fantasie füllen? Warum denn? Hast du meine Bewegungen gesehen? Ich wusste nicht einmal, dass ich mich so bewegen kann. Wieder konnte kein Glied bewegen. Sie war unglaublich überrascht. Sie suchte nach ihren kranken Blumen. Sie wollte, dass sie auch mit dem Tanzen beginnen. Aber dann war sie nicht die Einzige, die sich das gewünscht hatte. Hey du, willst du nicht tanzen? Ich fühle mich nicht sehr wohl. Komm schon jetzt. Beim Tanzen wirst du dich besser fühlen. Ach ja? Lass uns tanzen gehen, Brenda. Ja, lasst es uns genießen, solange wir können. Oh, ihre Farbe ist fast verblasst. Und doch, schau, wie glücklich sie sind. Wir haben so viel von diesen Blumen zu lernen. Gerade dann klopfte es von innen an Idas Schublade. Der Schornsteinfeger öffnete die Schublade und fand Sophie darin. Ich dachte, ich würde da nie rauskommen. Es ist so dunkel im Inneren. Was ist hier los? Wir haben Spaß. Es ist eine Party. Eine Party? Warum hat mich niemand eingeladen? Oh, ich lade dich jetzt ein. Wirst du mit mir tanzen? Oh, Junge, du bist sehr direkt. Uff. Sophie wollte eine schöne Blume um einen Tanz bitten. Aber alle Blumen tanzten und sangen. Keine hatte Zeit, Sophie auch nur anzusehen. Dann setzte sie sich auf die offene Schublade. Vielleicht bin ich nicht für alle sichtbar, dachte sie. Und doch kam niemand. Schließlich beschloss sie, ganz allein in den Tanz einzusteigen. Aber, ah. oh. geht es dir gut? Bist du verletzt? Oh, du! Gibt es keinen gut aussehenden Mann, der mir helfen kann? Geh weg. Es geht mir gut. Oh, aber bitte lass uns. Warum bist du so höflich zu mir? Nun, natürlich. Du hast uns dein Bett gegeben. Das war sehr großzügig von dir. Oh, mmh. ja. Ihr seid alle sehr nett. Du kannst mein Bett behalten. Ich werde mich nicht beschweren. Das ist wirklich süß. Aber wir können es nicht benutzen. Wir werden bis morgen weg sein. Nein! Bitte geht nicht! Wir können nicht bleiben, Schatz. Tu etwas, ja? Bitte Ida, uns im Garten zu begraben, damit wir jedes Jahr wiederkommen können. Sicher, ich werde es ihr sagen. <lacht> Oh, was muss aus meinem Blumen geworden sein? Oh, mach dir keine Sorgen. Du siehst immer noch so hübsch aus wie immer. Ida blickte auf den Garten und oh, was für ein Wunder. Sie lächelte das schönste Lächeln. Jetzt, da sie an Magie glaubte, wusste Ida, was sie zu tun hatte. Ida konnte jetzt mit der Sonne und dem Mond sprechen. Sie sang mit den Löffeln und tanzte mit den Pflanzen. Jetzt konnte sie, da sie an Magie glaubte, Magie überall sehen. Auch die Blumen hielten ihr Versprechen. Sie kamen Jahr für Jahr wieder zu Ida. Der Legende nach hat die Stadt Quicksil noch immer Blumen, die die ganze Nacht durchtanzen. Idas Blumen, die die Magie nach Quicksville gebracht haben und ein Lächeln für die kleine Ida.